«Іді, іді, Бог з тобою!» Максим сіпив зуби. Його ніби хто нагло вдарив чоботом в обличчя у самісінькі зуби, вибивши геть оте, витиснене із самісінького серця, люди добрі. Соломинка надії і віри, за яку так цупко вхопився було Максим, люди ж, люди, непоправно урвалась. І він відчув, що рятунок утікає геть. Ба, втікає навіть щось більше, ніж саме життя, після того Бог з тобою. Серце йому божевільно закипіло, закликотіло, докорчив, до гістерії. Бог з тобою. Господи, не заперечуй же сам себе. Сірника, одного лише сірника, спалити, геть спалити всю цю погань цих щурів разом з їхніми іконами, і великодніми срасними хрестиками на сволоці, напаленими ще дідами і прадідами цієї мерзоти. Малесенький, чудесний, божественний, справедливий сірник. У ньому більше добра і мудрости, ніж у всьому цьому. Його вже била пропасниця, хапали корчі, зводило коліна і щелепи. Так тремтячий Максим постояв ще якийсь час а тоді зайшов з підвітряного, затишного боку і почав помалу оберемками стягати очеретяний лист із стіни. Вони, ті щурі, хоч і чують, то не вийдуть, горітимуть, але не вискочить, ні. Але Максим не мав сірника, і очеретяний лист він стягав не для того. Він настягав його купу на землю, хоч на землі і так його було товсто вже навколо хати, пооббиваного і настеленого вітрами. Але той був з льодом, а Максим вже настягав сухого, нагорнув велику купу, а тоді вмостився у тій купі, як у пуховій пирині, втиснувся спиною в очеретяну стіну і, скільки міг, підкорчив ноги, згорнув руки, в міру того, як одяг розставав, Максим збигався все більше і більше в клубочок. Нарешті зіщулився зовсім і закрив очі. Задрімав. Під закритими повіками зацвіли веселки, все ті ж гарячкові вогні, спектр веселки і інший тим спектром обарвлений світ. Той другий, Максимів, світ, що буяв і цвів ось уже скільки, весь час відтоді, як він опинився і жив уже за межею можливого. Холодний вітер і колюча земля під порепаними побитими ногами і тривога, і все геть лишилося десь там. Одійшло. Нема. І люди теж. Нема. Тіло огорнулось приємним, приємним теплом від самого ж таки тіла. Розливалась приємна втома, від якої паморочилась голова. Так хотілося покласти її комусь на груди чи на плече, товаришеві, другові, братові. Але... Нікого. Лише пустеля і вогненні віхоли в ній. Вогненні віхоли? Це все з одного манюнького сірничка. Це добре. Віхоли. А серед них хтось, тріумфуючи, саркастично проказував знову те саме, що колись вже говорив, і тим самим голосом. Що ж сказав Сократ, Кант, Маркс, Ніцше і інші, і інші? Добрі і злі генії, ти їх читав, ти їх вивчав, ха! Все, що вони сказали, таки абсолютно не має ніякого значення, і нічого не варте, ні, не варте, бо не може, ні, не може, і не може таки не врятувати одну маленьку людину, людину, а згубити, згубити може. «То чи ж ти віриш у людину?» — питає здалеку-здалеку той змучений у шинелі на опашки із розчахнутим навпіл серцем майор, кутаючи те серце у свою сіру шинелю. «Вірю!» — шипоче Максим уперто, затято, крізь сльози відчаю, боячись ту віру розгубити. «Вірю!» Помалу віхоли втихли, втихли, світла погасли. Лишився темний, млосний морок, так, як, мабуть, у дитячій колисці, у перші дні після появи на цей світ. Морок і гойдолка, сон. Це навалився волохатий, глибокий, глибокий сон. Лагідний і хороший сон. Ні. Максим через силу зринає з тієї волохатої пітьми. Ні. Не тепер і не тут. Він умре, так умре, але не тут, не біля щурів, не тут і не тепер, вдома. Він умре вдома, переступивши поріг, хоч на три сантиметри, але переступивши поріг. Максим розплющив очі. Навколо було сіро, либонь, розвиднялося. Спереду бовваніли ще якісь хати. Там, мабуть, теж були люди але швидше від ось цих і від тих людей і від усього цього такого брачкого, нахабного, волохатого, страшного сну. Швидше. Вітер віяв так само, але вже трусив і кружляв сніжок. Потепліво. Максим виліз із барлога і тільки тепер раптом усвідомив собі, що той лютий вітер, якого він так лаяв у степу, насправді тоді дбав за нього, за Максима. так. Це ж він його рятував, а тож, заморозивши йому одяг, він обернув його в панцир і тим панциром захищав Максимове тіло, зберігаючи під ним крихітку власного тепла і затишок. А тепер от, коли той панцир розстав, Максим раптом відчув, ставши на вітрі, справжній холод, що пробивав до самих кісток. Так пробивав, аж мізок у тих кістках судомило». Але нічого не вдієш, він мусить йти, мусить. Він не виспався, але все ж таки трішки перепочив, і тепер мусить йти. А виспатись, він уже потім за одним заходом виспиться, як переступить поріг свій. Ой, і виспиться ж, лише не тут. За коротку мить вітер знову зробив Максимові ту саму прислугу, обернув його одяг на панцир. Благословенний вітер, такий же благословенний і чудесний, як і ті весняні голубливі вітерці його дитинства. Це було невеличке село, з кількох хат, що всі стояли тут ось кубкою, понад дорогою. Підійшовши до тієї купки, Максим зупинився. Чи не спробувати йому щастя ще раз? Повагавшись, Максим підійшов до однієї хати з високим ганком, зійшов на той ганок, і постукав, мовчанка, постукав ще раз. І, зітхнувши, зійшов вниз, вийшов насеред дороги. Ба, не тільки люди, навіть собаки до нього нізвідки звідки не озвалися. Нікого ніде не було чути. Худоби теж. Ну, худобу люди зжерли, це ясно. А решта? Де ж решта? Решта, мабуть, поховалась, прищулила вуха, прикинулась, що її нема. Та ж Боже! Все це так ясно. І в Максима вже не було жалю до людей. Жалю на те, що вони такі нікчемні, здрібнілі і немилосердні, злобно ощирені. Та ж вони перелякані, смертельно і навіки перелякані. Занадто великий жах обступив їх, щоб вони пам'ятали ще про когось, крім самих себе. Жах від усього, жах від чужих і жах від своїх, жах від червоних, і жах від брунатних, чи яких там, жах від героїв в лапках, і жах від звичайних злодіїв, душогубів, і жах від добрих людей в лапках. Перші всі карають, другі ж лише визволяють, але за ними слідом приходить теж кара. Всі приносять лише біду. Люди бояться всіх і самі себе, і все чекають. Від чужих кари, від своїх зради, від лихих помсти, від добрих не знати чого, від ще добріших до носу і мотузки, а від самих себе підло страху батька всіх мерзот. А через це вони черстві, холодні, жорстокі, без віри і довіри, загнані у шпарини, де вони нашорошено огризаються проти всіх, повернуті хвостом до стіни і ощирені зубами наперед. Максим посміхнувся від такого образу, що зринув чітко перед очима. Образу людини в такій от божественній в лапках позі. Але, кажете, гуманізм, християнство, братолюбство, ще й комуністичні ідеали, гірко промовив Максим у думці невідомо до кого, та й пішов у мряку.